Sí, una mica de música entre nosaltres també però acompanyat d'altra gent que teníem entre nosaltres i que en nosaltres mateix ens ve de gust de poder parlar amb ells uns minuts eh, perquè eh, hem pensat que havent-hi aquest cap de setmana l'entrega de premis de la Fundació Murató. doncs diem, miga, anem a conversar amb alguns dels que hi participen aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu del Suro hi ha el 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató amb els llibraments dels premis 2x4 el reconeixement dels expresidents a la Fundació i les actuacions musicals en principi previstes del Bargantí, Mariners de Riera, Peix Fregit i Port Mbó. En Carles Casanovas, el tenim a l'altre costat del telèfon. Carles, bon dia, benvingut. Bon dia, colla, bon dia. Gràcies, maquíssim. En Carles Casanovas del grup Port, Port Mbó, que això sí, m'ha dit que estan costipats, eh? Estem una mica, mica eh, es costipats, sí, però bueno, no no, no no arribarà la sang al riu. Proposo que un <laughs> dia eh, ens posarem bons. Molt bé. Uh, què som per vosaltres, uh, Carles, uh, dins el món de la manera aquests uh, premis, aquests reconeixements, uh, els premis 2x4 de la Fundació Ernest Morató? Què signifiquen? La Fundació Ernest Morató és, és l'única associació, l'única entitat que, que, que reconeix una mica el món de la manera, fins i tot més que la, no, el, propi, el propi govern, o la propi Generalitat. Uh, llavors, que, que, que aquesta entitat que reconegui cada any, rere any, després de 25 anys, eh, persones, eh, entitats, emigores, eh, eh, en fi, una sèrie de, de gent que ha treballat i que, i que ha fet el món de la manera per la difusió, sobretot del món de la manera. Jo penso que és molt important, que aquests reconeixements sempre són són, són, de, són de lluir, són d'estimar, perquè no n'hi ha, no ha massa, és un, és un món molt... molt molt peixat de la mà de Déu, des del nostre punt de vista, però, bueno, eh, la Fundació treballa molt, treballa bé, i sobreviu després de 25 anys. Cada un que ja és molt, eh, aquest món nostre, sobreviu 25 anys amb aquesta món com tenim el món de de la reconeixements doncs, que ens arriben i amb una formació tan legendària com vosaltres de ben segur que neu tingut a però que em barrejariau mols més. Què està fent ara mateix el grup Portbou? L'últim que sabem nosaltres, que sé jo particularment, és aquest disc que estem escoltant aquesta essència, però què què estat fent darrerament? Mmm, darrerament, ensajar, darrerament ensajar i preparar el concert que tenim aquest mes que ve a Sant Feliu de Guixols, amb la principal de la l'Avisbal, hem de fer una sèrie d'interpretacions junts i això vol uns ensajos, vol uns preparacions, vol, vol, bueno. estem treballant sobre aquest concert que serà la presentació de la sardana, el banc de la sardana a Sant Feliu de Guixols, penso que és el dia 23. Ens, ens basem bàsicament amb això i amb el en el, el començament de la temporada tenia el repertori de preparat nou per aquesta temporada. Mm -hmm. La feina de l'hivern, la feina de l'hivern de cada any. Perquè l'hivern sol ser bastant tranquil amb el vostre món, no? Sí, sí, sí. En el món de la música en general, en aquesta província, eh, quan, quan venen les, les patacades és, eh, a partir de Sant Joan, amb, de Sant Joan fins al final d'estembre, és quan hi ha les patacades fortes, no? oh. el risc de l'any. Doncs, bueno, sí, hi ha concerts, que, gràcies a Déu, es mantinguent. Però feina es, es basa en mensajos bàsicament en mensajos mm. Vosaltres doncs, eh, també és quan s'aprofita habitualment per fer enregistraments no? Quan eh, un prepara els, els àlbums, els discos que, que traurà abans de la temporada Exacte, pot ser aquest any nosaltres farem festa Oh, mira Després, després de molts anys, aquest any farem festa eh, perquè hem dedicat més eh, l'atenció a fer aquestes coses de, amb, amb, amb, amb un gris i amb, i amb, i amb principal de la Bisbal, i ens centrem més en aquesta, en aquesta feina que té l'últim any. Potser l'any que ve farem bon. però també eh, el tema de discos, el tema de discos va molt davallada, perquè internet eh, Internet i aquestes plataformes doncs, doncs es poden aconseguir moltes moltes gravacions. Eh, potser l'any que ve farem, farem un, un disc, un disc de recopilatori, que l'estem pensant ja, però en vol molta morga, i es esperarem l'any que ve... Que material. Molt bé, doncs eh, quan, quan arribi el tindem i segur, segur que el disfrutarem el porbó. Abans has comentat això de la principal de la bisbal, havíeu treballat força amb vosaltres, amb els mongrins, us va això de, de convidar Sardana amb, amb Avenira o Cople més aviat, perquè vosaltres Sardana ja, sí, ja. encanteu moltes. Sí, Cople, és una cosa que, que va cirugir no, no sé com, ja fa temps i ha, anat, ha, anat, ha, agradat, ha agradat i hem vist que l'èxit l'acompanyava, que la gent agradava i que, que s'han fet, fet moltes, molts bolos d'això i aquesta ocasió doncs, ha sigut la, la gent de Sant Feliu de Guixurs qui eh, ha volgut doncs, eh, celebrar aquest, aquest, aquest començament del, del, de l'any de la sardana eh, de Sant Feliu doncs, doncs, amb aquest concert a miges entre Habaneres eh, i, i, i, i Copla i, i un tall també barrejat o sigui, nosaltres cantarem sardanes, ells de Habaneres i cantarem junts també amb, amb 7 o 8 o 9 temes, no ho sé, s'està treballant això encara. Carles, no et molesto gaire més, eh, a nosaltres ens encantava el, la taverna, viure a la taverna, està, està bastant mort aquest eh, tema de, de les cantades de, de qualsevol dia a la nit al voltant d'una llar de foc a les avenires, en eh, aquests llocs, en aquestes tavernes de casa nostra? Se, se, bé, queda algun, queda algun encenall, queda algun abraç encara, Uh, fem alguna cosa una vegada al mes aquí a Llefranc. També em consta que per, per Montràs també hi ha algun, algun element que també fa alguna cosa. Però s'ha anat, anat morint molt a l'hivern, però eh, com és general a l'hivern és molt tot, eh? Vull dir, no, no en aquesta província. A l'hivern semblem ursos i, i ens hivernem. I llavors sorgim amb la primavera, i llavors la primavera sí que tornen a sorgir eh, aquest tipus de coses se'n fan, sí fan encara algunes sí. Molt bé, doncs sou com les floretes les floretes de, de casa nostra ah, sí. i apareixeu a la primavera espero que la, la primavera dura una mica més del que sol durar últimament uh, Carles, sí. quina és la l'avanera que més t'ha agradat a tu de totes les que s'han fet i desfet al llarg de la història quina és la que més t'agrada? Sí, és molt difícil, és molt, és molt difícil. Ja, però a, mi, a mi sempre m'ha agradat molt, agradat molt uh, la gavina de, de Frederic Sidés és una peça que me l'ha enganxat al principi. El que passa és que després de la gavina se n'han fet moltes i, i em fotries amb un dilema si t'hagués de dir la que més m'ha agradat. Deixem-ho amb la gavina, que va ser la primera, i, i, i que me, me l'ha de Doncs, si et sembla, recupero aquell àlbum del Port Bo que es deia Arrel de 3. Del, si no recordo malament, era del 94, 90, 95, una cosa així. Era eh? mitjans dels 90. Sí. Segur I... que ho recordes més bé tu que jo. No. <laughs> que estàs perdent la memòria, no me no fotis, eh? no me fotis. <laughs> Carles Casanovas, escoltarem La Gavina amb el grup Porvó. Una abraçada i gràcies per haver estat a nosaltres aquests minuts. A vosaltres, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Doncs efectivament, aquí escoltem La Gavina amb el Porvó. Magnífica peça. Oh, Gavina voladora, que voleia sobre el mar. I al pas del vent mar en fora vas volant fins a arribar a la platja assolellada, platja de dolç racó, Un dia i nit hi fas tala la nina dels meus amors. Quan la i som duna l'on li levesa de que vi amb viu més per ve dir-li que sento dos amor i que penso sua lllei en tot O sigui igual que tu gavina El mar podés jo travessar Fins a arribar a la platja On tan dolç he recordat I veure la imatge bruna En un suor despertat De la nina que entre somnis És tan grac eh, que... Viciar Quan la vegi sola Prop la quieta onada Don-li la de Que li envio Més ferver s'ho anella en, en tot moment.